Вирос презирливої нудьги, відтягав їм нижні губи, коли перекурювали папіроси, відвертаючи обличчя надик, ніби їм навіки байдужно. Однак з найхажішою гостротою темних зіниць стежили грабунок. Чи відбувається чисто? Себто без пропусків. Лементи жіночі проходили мимо. Не значу, що для них. Ніби сніг, що знову зірвався жалібним вітровим шумом, по всьому неозорому полю. Сипав простіни станції, де червона смерть понад загарбаними колунками простяла руку до ребер матерів і дітей. Знаєте, чия воля виконується через отих, показав дідок на розпорядчиків. Чия? Партійний цар – їх воля. А через нього чи я? Світової корчми. Повно золота і чортів. А далі? Мирон Данилович мовчить, і дідок, почутливо глянувши на нього, підказує відповідь. Звіра. Звіра? Якого звіра? Того, що в злій зберанині твориться. Але напроти нього з багатьох теж церква згуртована, як великий голуб. Вороги ж її складаються у подобництві звіра. Він з дна морського виходить, це життя народів, де всякі хвилі котяться. Виліз він з багана в образі компартії, зразу кинувся на сім'ї людські, розриває їх, бо сказано, звір. І він не останні, Будуть зліші. Потім всіх придавить один. Поставить на всякому спокушеному знак. Що думати і що робити. Хто відступає – їх супротивних йому, але вірних Христу виклинатимуть і вигризатимуть з ними життя, вбиватимуть, як чужих птахів, огнем, залізом, голодом. Подібно тепер робиться. Погіршує люто при останньому звірі. Кипки хліба не дадуть, коли не покажеться знак на лобі і на долоні, кладені від князя, що при дияволі ходить. «Це ж ми бачимо, бачимо це, а не видно нам, що князь і пан цього сидять близько на престолищі. Він не в пеклі, там горяч, і туди вкинуть його в судний день. Тепер же ширяє під небесами в воздусі, так названо простір між небесами і земним світом, інший простір, ніж повітряний і зірковий. Там нічого нема. Страшне море грозиться з марюками». Встрічає кожну душу зараз по смерті людини. Тільки вкріплені серцем до церкви врятуються збрігви. Однаково, чи православні, чи з других приходів. Тут між нами церкві дано силу зібрати всіх добрих в останні часи спасіння. Держіться твердо, бо сказано, хто вірний до смерті, одержить вінець життя. В годину скорбі смертної відновіть правду перед очима. Ну, пора. Потяг біжить. Мирон Данилович був забраний цією думкою пояснення діткові, рішучі і гострі, що ж обтікали голосом і вражали баченою височіння. Он воно. Мов двері розчинилися перед зором. І вжахнула вселенська безодня перед якою душа втішиться думкою тихою і висвобідною про порятунок душі за смерть. Прибув потяг. Почалась Веремія коло приступців. Хортовина не вгавала цілий день і цілу ніч, замітаючи навкруги, все біле і обпорошене мов димить. Коли вщухла, заставила пустелю з морозним пилом, що закрив землю з корінцями. В хаті Німо, і всім така зимність, як в могилі. Не від самого нетоплення, холесті не вихолодніли, але також від занепалості, з голоду. Драв мало, Засталось трохи дощок і трохи хмизу під піччі, треба берегти, щоб юшку зварити, бо діти зовсім охлямик без теплого. Кожне терпить про себе і конає мочки. Бабуся занедужила, лежить на холодній печі, не може руки підвести.